slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o ciljnom društvu Sektor 3. Temat večerašnje emisije je analiza rezultata gradskog natječaja za mlade i udruge civilnog društva u 2011. godini. A evo, pozdravljam gošću, gospođu Nenu Pavlović, višu stručnu suradnicu za socijalnu problematiku i pitanja mladih u gradu Karlovcu. Dobar večer. Dobar večer, lijep pozdrav sa slušateljima. Evo prije, nego krenemo sa današnjim razgovorom, poslušat ćemo šta su naši sugrađani, Predstavnici udruga, udruga građana, civilnog društva, udruga mladih rekli koliko su zadovoljni, odnosno koliko nisu zadovoljni sa rezultatima natječaja i općenito financijskoj situaciji što se tiče udruga. Jeste li zadovoljni načinom na koji grad Karlovac podupire organizacije civilnog društva? Jesmo, i kao udruga i kao građani, zato jer u sklopu natječaja vidjeli smo da i nismo samo mi kao udruga dobili potporu, nego i hrpa drugih udruga na području djelovanja, znači zajednice mladih i, i ostalih udruga. Također, drago nam je što grad prepoznaje kontinuitet našeg rada jer udruga djeluje od 2008. godine već dobivala na na natječajima potporu i drago nam je da je i dalje dobiva, zato jer samo, samo djelovanje Udruge studija 8 je zahtjeva stalna neka ulaganja i poboljšavanja, što u vidu opreme, što e, u vidu potpore za razno razne projekte koji zapravo obogačuju direktno kulturnu ponudu grada Karlovca. Što se tiče naše avadute, dobili smo prostor koji koristimo trenutno bez naknade i tu smo stvarno zahvalni gradu što nam je to dao. A opet što se tiče raspodjela sredstava novčanih, ono, mislim znamo da je ono da je ta kriza i to sve, ali ipak mislimo da se možda moglo malo pametnije to sve napraviti. Što se tiče osobno našeg interesa, mislim da smo mogli malo bolje proći jer s obzirom na koliko smo tražili novaca za cijeli projekt, dobili smo jedva da možemo napraviti jednu sedminu projekta. Tako da kada velim jesmo zadovoljni s jedne strane i opet nismo s druge. Pa mislim da bi trebao grad malo više provesti brige oko toga i malo cijenit bolja neke kvalitetnije projekte, to je podupri na, na puno bolji načinek što to sad radi. Sredstva koje udruge dobivaju ne mogu reći da su male, ali mogu reći da bi one mogle biti znači u obzirom na Pojedini projekt mogle bi biti puno puno bolje, puno veće. To je da znači da bi trebalo ocijeniti svaki projekt onoko koliko vrijedi. Pa bio bih zadovoljno kada ne bih imao za uspraviti recimo jedan slunj i jedan, recimo jedno kamanje, onda bih bio apsolutno zadovoljan, koje zapravo u svojim organizacijama bilo kakvih manifestacija postižu daleko veći uspjeh nego što postiže grad Karlovac, ne znam zbog čega je tu problem. Pa mislim, ako svako svakome daš nešto malo, a za projekt treba puno više, onda praktički jedan projekt se ne može ostvariti, onda te udruge moraju tražiti sa strane lovu, često ju ne nađaju, onda grad ostane uskraćen, mislim u interesu grada je da bude što više projekata kvalitetnih, a sad ne znam, svako ima nekakvu svoju ideju kako to treba raditi. Mislim da bi bilo bolje da ima više para, to bi bilo najbolje za sve, a sad morat ćemo izgledati još malo pričekati na to. Poželani slušatelji, čuli ste šta naši sugrađani, anketirani misle o natječaju za udruge grada Karlovca. Upravni odjel za društvene djelotnosti je raspisao natječaju Veljači ove godine natječaje za projekte udruga i projekte mladih za 2011. godinu, u mjesto objavljeni su rezultati natječaja, gošće emisije, kao što sam već najavio, članica povjerenstva za odabir projekata, Nena Pavlović iz Upravnog odjela za društvene djelotnosti. Evo još jednom dobar večer. Dobar večer, svim slušatelji. Za početak nam možete reći par riječi opće o natječaju koja je bila glavna tema. Predmet ovog natječaja je bilo prikupljanje pisanih prijedloga projekata udruga civilnog društva i financijska potpora projektima za mlade. Ukupni iznos koji je bio predviđen za ovaj natječaj je 200 kuna, od toga smo namijenili 80 kuna za mlade, a 120 kuna za projekte ostalih udruga. Koji su bili uvjeti za javljanje na natječaj? Uvjeti za javljanje na natječaj bili su propisani u samom natječaju, dakle to su mogli vidjeti svi na našem uh, web portalu i na, uh, u tiskovinama. To su bile, znači da sve udruge civilnog društva moraju biti uh, registrirane temeljem Zakona o udrugama, dakle da moraju prijaviti najviše dva prijedloga projekta, uh, da ne mogu prijaviti svoj uh, redovni program, Također da ne mogu prijaviti onaj program ili projekt za koji su već bila odobreno proračunska sredstva od 11. godini. Da mora sadržavati sve potrebne elemente koje su navedene u sadržaju prijave ovog natječaja. Udruga mora biti odgovorna za provedbu projekta. Udruga mora imati osigurane ljudske i materijalne projekte. Resurse. Udruga mora voditi transparentno financijsko poslovanje i mora raditi neposredno sa korisnicima i članovima koji su znači, ciljane skupine u tom projektu. Također projekt koji se prijavljuje mora zadovoljavati opće potrebe, služiti općem dobru, a ne isključivo za strukovne potrebe svojih članica. Koliko je projekata prošlo na natječaju? Na natječaju je prošlo 51 projekt. Sad, točna statistika je sljedeća. Dakle, broj projekata kojima je bila tematika mladih je prošlo njih 17. Zaštita okoliša i održivi razvoj, to su prošla dva projekta. Zaštita i promicanje ljudskih prava, dva projekta. Unapređenje kvalitete života i zdravlja e, i osam projekata. Neformalno obrazovanje i cjeloživotno učenje prošle prošlo sedam projekata. Demokratizacija i razvoj civilnog društva, jedan projekt i tematika e, koje je bio e, ovog Domovinski rad prošle je deset projekata. Znači, 17 za mlade i ovo osam. Znači... za mlade i ostalo je bilo znači za ostale. Pa pa koji su bili najčešći projekti koji su vam došli evo konkretno sad baš ono rekli smo imali imate tu nekoliko grupa. Pa evo dosta ste obuhvatili široko područje i gotovo sve skupine znači od djece, mladih, odraslih, treće životne dobi. E, pojavljivali su se projekti e, na tematiku, znači e, pomoći u učenju djeci, prevladavanju također nekih e, bolesti, nekih e, kriznih stanja u bolesti, poboljšanje kvalitete života e, odraslih, e, također e, obilježavanje nekih e, e, obljetnica značenih za domovinski rat, zatim također i za e, narodno-slobodilački rat, Eto, to mislim da vrlo široko područje. Dosta poduče. široko područje, da. Pa evo, dio udruga kojima su odobreni projekti su udruge koje se bave djecom, a ne mladima, dakle, populacijom do 15 godina. Tako je, da. Pa zato... jesu, li nek jesu li te udruge za ove natječaje pripremile projekte za mlade, dakle, jesu u tom segmentu mladih, e, ili su kriteriji natječaja mijenjani tijekom postupka? Pa ne, djeca su isto tako jedna skupina u koja, mislim, ne spadaju mlade, dakle, to su djeca, kako smo rekli da, je, da su da je ovaj natječaj obuhvatio vrlo širok, široko polje, tako su ušla i djeca. Dači smo bile posebna opet. Znači nisu u okviru ovih sedamnaest udruga Ne, nisu to u okviru tih sedamnaest udruga okay, možemo malo predstaviti koji su članovi povjerenstva za odabir projekata članovi povjerenstva ih njih je sedam predsjednik je gospodin Stjepan Turković. E, zamjenica predsjednika je pročelnica upravnog odjela e, gospođa Navelić Andreja. Zatim su članovi Goran Jakšić, Mirjana Pogačić, Ivana Rumenović e, i ja i e, gospodin Emil Črne. A možemo malo sada o kompetencijama u sferi udruga po, po, poglavito vezanih za mlade. Koliko su sada kompetencija, koliko ljudi koji, koji su uključeni dakle, u član, članstvo povjerenstva u opće imaju kompetencija vezano za mlade konkretno? Ha eto, tu sam na primjer e, moram možda prvo od sebe krenuti kao stručna suradnica za mlade zatim smo tu uvrstili gospođicu e, Ivanu e, Rumen, ivan Romenović koja je i članica savjeta mladih a i također je članica e, udruge mladih i za mlade a ostali članovi povjerenstva Andreja, gospođa Andrejana Navilić koja je znači u upravnom odjelu e, pročelnica koja također se putem jel, strušnog suradnika za mlade bavi pitanjima mladih. A mislili da bi trebalo biti više predstavnika mladih u povjerenstvu, bar što se tiče ovih projekata e, za mlade? Obzirom da evo, je to značajan udjel u op općenito u cijelim srestima, dakle skoro 100% sredstava 80.000 kuna ide za udruge mladih, a evo, ovdje imamo samo jednu predstavnicu mlade pa ja sam kao član kao e, stručna suradnica za mlade surađujući sa savjetom mladih e, inicirala da se po svim upravnim odjelima znači uvrštavaju radna tijela članovi savjeta mladih pa evo i mislim da u ovom povjerenstvu nema razloga da ne bude možda još neki član savjeta mladih znači da bi trebalo biti pa više moli mislim da nije to problem ukoliko se pokaže da je, bi to bilo korisno da ćemo svakako to a možemo malo sada predstaviti slušateljstvo kako situacija uopće teče, kako, se, dakle, na, kako izgleda rad na tom povjerenstvu, je li odluka povjerenstva finalna i konačna ili o sredstvima konačno opet odlučuje, ne znam, gradonačelnik ili ili neko drugi. Pa eto, na povjerenstvo se donosi uh, zapravo odluka, odnosno prijedlog se daje uh, koja su to sredstva, koja će znači uh, se prihvatiti ili se neće prihvatiti. Znači uh, ovoga gradonačelnik dobije naš prijedlog koji on smatra ukoliko je povjerenstvo se složilo da može promijeniti, ali mislim da je povjerenstvo dovoljno kompetentno da on... Uh... I kako to konačno izgleda kad povjerenstvo predloži neku iznos sredstava po udrugama i po, po tim sektorima, kako smo rekli, po tim grupama, dakle samo gradonačelnik samo potpisuje, slaže se sa tim ili još ima nekih, sa nekih drugih strana, ne kažem samo strane gradonačelnika, još nekih intervencija u vašim odlukama? Ha, gledajte, kol, ukoliko je to samo prijedlog, znači povjerenstva a, ovoga gradonačelniku, svakako da postoji uvijek a, mogućnost da on izrazi svoje mišljenje, jer on je, mislim, na kraju taj koji konačno to i potpisuje. A, znači da nije onda konačno o, ono što kaže povjerenstvo, da to tako i bude? Pa, gledajte, ukoliko on smatra da je neki propust napravlja, neki vidljivi propust, ja smatram da svakako može a, ukazati nam na taj propust i da se to promijeni, jer... Bez obzira na povjerenstvo, niko nije baš ovoga cijepljen od pogrešaka. Ok, da se sada malo vratimo na, ove naš, na ovu našu anketu. Koji su prijedlozi povjerenstvo strane udruga najznačajniji obzirom na ove odrađene okrugle stolove i onu anketu? Šta ste nekako najviše uzeli pa, u obzir? Pa evo, ja sam uh, se malo ovoga pocijetila te ankete. Znači, tu je sudjelovalo 55 udruga i dali ste neke svoje a, očitovanja. Znači, o zadovoljstvu a, suradnjom sa udrugama civilnog društva. Mislim da se tu izrazila jedna pozitivna ocjena, jedna ovako, visoka pozitivna ocjena. Da su zadovoljni sa procedurom, a, procedurom a, izvještavanja, malo manje procedurom evaluacije projekata s suradnjom djelatnicima uprave ko što sam rekla, sa susretljivošću. A eto, što se tiče a, samih znači zaključaka i potreba tih anketiranih udruga. Eto, a, udruge su izrazile svoje potrebe za prostorom. Mislim da im je to jedan od bitnih momenata. I to prostor za skladištenje, za provođenje a, aktivnosti, organizacijske potrebe, financijske potrebe. Znači za financiranje e, takozvanog e, hladnog pogona, ja bih rekla e, administrativnog pogona. Zatim e, financiranje udruga koje predstavljaju županiju na državnim međunarodnim smotrama. E, Prijedlozi su dakle, Udruga oko transparentnosti pri odlučivanju o raspoređivanju sredstava da, i da bi Partners, znači, e, također su izrazili potrebu da bude veće partnerstvo i suradnja među udrugama i uključivanje. Znači, tri... između udruga ili između udruga i grada. I između udruga i između udruga i grada. Mislim da jedno i drugo im je bilo dosta važno. E, zatim, uključivanje organizacije civilnog društva u razvoj e, lokalnih strategija je jedna od ovako dobrih prijedloga. E, eto, Dosta dosta tih ovoga prijedloga ste izrazili bar jednogodišnji na primjer sastanak predstavnika uprave i organizacije civilnog društva. Mogu li se rezultati ankete negdje pronaći? Ima ih na internetu ili? Pa rezultati ove ankete mi imamo u svojoj internoj upotrebi, koje smo dobili od udruga, da li je ta anketa na internetu na nekom od web portala, ja mislim da je. I koliko su kvalitetne bile ove, dakle te same prijave? koje su udruge slale na natječaj. Pa eto, bile su zapravo podjednako kvalitetne, to što se vidi zapravo i u sredstvima koje su svi dobili podjednaka. Buduće su bila znači, sredstva od minimalno 2000, što je propisano natječajem, do maksimalno 15.000 kuna. U prosjeku su dobivali mislim, po 3000 kuna, ono, sad neko više, neko manje. E, mak, maksimalno smo davali e, 7.000 kuna za projekte, minimalno 1.500 kuna, kako je evo, po ovoga diskrecijskoj ocjeni odlučilo povjerenstvo da se može ići ispod onog iznosa koji je... Zato ja, što je predviđeno 2.000, znači ta donja granica. Da, smo odlučili da je 1.500 kuna dovoljno za neke te materijalne troškove koji su u tom projektu predviđeni. A gdje vidite mjesta za poboljšanje? Što se tiče samih projektnih prijedloga, u kojem pravcu? Pa, mislim, što se tiče projektnih prijedloga, ono na čemu naš uh, upravni odjel dosta uh, se bazirao, jeste prevencija. Znači, da bi u, u tom nekom uh, domeni prevencije ovisnosti, mada su zapravo svi ovi projekti dosta usmjereni na to i mislim koliko e, okupiraju mlade djecu da je već samim tim e, dosta e, prevencija naglašena. Ali evo to su na, naši neki ovako za budućnost e, prijedlozi da se što više projekata za mlade ide u smjeru znači te prevencije. Ovisno Kako to da je se... da je opće da je ovisnost detektirana kao najveći problem u gradu Karlovcu? Obzirom da je i pročelnica moja članica tog vijeća za prevenciju i dosta je senzibilizirana na tu temu i dosta, su, dosta je ovog, poznata sa tim istraživanjima oko toga i pojavnošću ovisnosti, tako da, eto, mislimo da, bi, da je to jedan segment. Ali mislim, prevencija se može provući zapravo kroz svu tematiku. i Ako ćete mlade angažirati u nekim kulturnim projektima, u kreativnim projektima, u pomoći učenju sve to zapravo navodi na prevenciju Pa prevencija je prvenstveno na kojim se da posla i ako im, ako im se omogući jednostavnije <laughs> zapošljavanje e, rješavanje stamenih pitanja visokog školovanja dobro, to je sad... nekako najvažnije za prevenciju Mislimo... obzirom ako to ne funkcionira onda džaba prevencija Dali, Ovdje se mi zapravo baziramo na onu najosjetljiviju skupinu mladih ljudi koji su uh, u srednju školci koji su dosta teško, mislim, podložni utjecaj, oni, imaju, oni su dosta ovako um, u svojim uvjerenjima čvrsti i tako da je to jedna, mla, jedna skupina mladih koje bi trebalo obuhvatiti prevencijom, a evo dok su već oni odrasli, tamo do 29 godina i definiramo kao mlade, već stabilni i možda nisu toliko podložni tim utjecajima. Mislim, ne možda nego evo, već odrasle osobe. Ok, evo da se vratimo u našem samom natječaju. U zapisniku sa dva sastanka povjerenstva koja je poslanog svim udrugama koje su prijavljivale projekt. Navedeno je da, dakle, tih 2000 kuna, pa evo kasnije je došlo, znači vi ste na samom sastanku odlučili da, da će ipak se ići ispod tih 2000 kuna, pa nije li ta odluka u suprotna propisanim kriterijima natječaja? Pa evo, smatramo da nije e, značajno odudarala od propozicija natječaja, budući da postoji tako e, neko ovoga diskrecijsko pravo, povjerenstvo, da ipak odluči da ukoliko projekt e, sam po sebi nije, nema potrebe za više od tih sredstava da može dobiti i niže ili za toliko sredstava koliko je propisano, da se može dobiti i niže. Dobro. U tekstu natječaja navedeno je kako je CD obavezan u projektnoj dokumentaciji, dakle, dostaviti e, i materijal u tom elektronskom obliku, ali se evo, na drugom zasluku povjerenstva dogovorilo da će se uzimati obzir prijave i bez CD-a, ako se ustanovi da su prijave kvalitetne, evo, po našoj evidenciji tu je bilo 19 takvih prijava, kako povjerenstvo može donijeti odluku koja direktno krši pravila natječaja? Može li opće povjerenstvo donositi te odluke suprotne objavljenom natječaju? Znači, dakle, prvo je objavljeno da, se, da je CD potreban, na koncu su neke prijave došli bez CD-a i svejedno su ušle u daljnju proceduru. Pa to smo odlučili zato što smo zapravo smatrali ukoliko sva e, dokumentacija je priložena u e, papir na tom obliku da zapravo ne bismo e, imali potrebe odbijati takve projekte, prijedloge projekata ukoliko nemaju CD-a, a je bilo i slučajevo da na CD-ima nije bilo jednostavno ispisa. Tako da, da li mi nismo mogli pročitati ili se nešto pogubilo, pa smo onda odlučili da ne možemo onda jedno obrazno uh, neke odbiti, a ovi koji imaju CD, ako nemaju podatke, ostaviti i tako smo odlučili da... Ukoliko je sva dokumentacija zadovoljavajuća da CD nije prestoja? A znači, nije to neka prva instanca, dakle, tih kriteriji da se zadovolje svi uvjeti, bar što se tiče te dokumentacije? Evo, može se samo postaviti pitanje ako se udruga ne udostoji zadovoljiti taj osnovni kriterij, dakle, dostavljanja potpune dokumentacije, kako će dalje provoditi onda projekta? Pa evo, upravo ono što sam rekla, ukoliko, su svi, dok, ukoliko je sva dokumentacija bila priložena uh, u pismeno u onom pisanom obliku, mi smo to procjenjivali, vidjeli, znači, bilo je, uh, uh, obrasci su bili popunjeni, prijedlog projekata je ispravno napisan, uh, životopis je napisan, priložen je izvadak uh, iz registra i smatrali smo da to na CD-u, onda ukoliko nema CD-a, nije presudno za taj projekt. No dobro, ok, mada, evo CD spada istu dokumentaciju. E, Što se tiče e, samog daljnjeg natječaja, evo, neke udruge su dobivale od 2 do 4.000 kuna, nekoliko njih tek preko 5.000. E, mislili da bi se moglo bolje rasporediti e, ta sva sredstva i da se nisu uzimale te nepotpune prijave, dakle ove? Već, koje smo rekli da, da su se trebali staviti na stranu bez... Pa, Procjenjivali smo naravno i kvalit... Naravno, ne, ne samo naravno, nego to je bio uh, i odlučujući faktor da li je taj projekt kvalitetan. Koliko je projekt kvalitetan, zadovoljava svu uh, dokumentaciju. Taj CD, zakle, nije bio onda presudan. I na osnovu toga smo odlučili da taj projekt može dobiti sredstva. A, sredstva su bila mahom namijenjena za troškove. Materijalnih uh, potreba tako da sav onaj rad ljudski je bio e, volonterski. Bilo je. nekih još ovoga projekata, osim toga, sada stavimo to na stranu nepotpune dokumentacije ili cijelog materijala koji nije dostavljen, e, da, su, da ste sve jedno uzimali u obzir, bez obzira što neki drugi od kriterija e, projektne dokumentacije nije bio ispunjen. Znači dan dan nešto nije bilo dostavljeno, primjerice, budžet kako se spada ili narativno da nije bilo sve raspisano. Mislim da smo takve projekte odbijali? Da, da. Pa takve projekte mislim da smo odbijali. E sad ovdje koliko vidim u opisu onih projekata koji nisu, koja nisu dobila sredstva, mahom se to odnosi zapravo na projekte koji se financiraju iz nekih drugih stavaka proračuna. Da, bilo je odbijanja projekata koji nisu baš imali potpunu dokumentaciju. A činili vam se da se ovim natječajem nekako želi više zadovoljiti kvantiteta projekta? Dakle, mi imamo veliki broj odobrenih projekata koji su, odobre, koji su uh, financirani nekim malim sredstvima, a, a evo, manje kvalitetni projekti kojima evo, često i uglavnom treba puno, puno, puno veća sredstva za izvođenje. On ja nije dobio taj maksimalni iznos na natječaju 15.000 kuna. Da, nijedan nije dobio maksimalni iznos zato što smo procijenili čitajući te projekte da su e, dosta svi kvalitetni i dobri, da će zadovoljavati široki širok jedan spektar koji zapravo je i bio e, svrha natječaja, znači da pokriva stvarne potrebe u zajednici da je od općeg interesa za grad. I ukoliko su svi ti projekti se doticali stvarno e, Širokog, širokih skupina e, ljudi, od djece, mladih, e, srednje životne dobi, treće životne dobi, mi smo ih odlučili uzeti u projekt i obuhvatiti zapravo svu tu skupinu, cjelokupnu skupinu. E, dosta sredstava za, e, ba, baž što se tiče mladih, je ostalo neraspoređeno. Ko, koji se konkretno radi cifri? Radi se o iznosu od 20.000 kuna što se tiče uh, znači, sredstava koje su namijenjeni projektima za mlade. Znači od onih 80.000 20 je 20.000 je ostalo neraspoređeno za uh, mlade. A d, mislim da je ostalo neraspoređeno... To sad je, izreza. Uh, 50.000 projekt. 33 tisuće kuna je ostalo neraspoređeno za ostale udruge civilnog društva. Pa kako to da je ostalo? Znači od 200 tisuća kuna koje i nisu neka velika, baš neka velika cifra ostalo je čak koliko, 25% neraspoređeno. 53 tisuća je ostalo ukupno neraspoređenih sredstava a neke, odnosno nijedna udruga nije dobila maksimalni taj iznos. Pa evo, to je višegodišnjim uh, iskustvom, smo dakle došli do toga da, bi, da je potrebno uh, ostaviti takva neraspoređena sredstva koja se utroše za potporu onim udrugama koje se nisu javile na natječaj, a u toku godine se dakle prijave sa nekim kvalitetnim projektima i evo, mislim da je to bio jedan od dobrih razloga. Ni li taj način uh, stimuliranje neplaniranja i neplanskog uh, djelovanja, obzirom na evo da se udruga sama sjeti uh, odličnog projekta mjesec dana u i sada ju treba stimulirati. S druge strane se s njime destimulira ove udruge koje planiraju dugoročno. A evo, to je vjerojatno nekad bila, uh, smatra se, dobra praksa da ostanu neraspoređena sredstva, upravo zato što... Uh, ako zaista dođe do nekog kvalitetnog projekta izvan natječaja, a smatramo da pokriva neku skupinu uh, korisnika koji su bitni za grad, kojima, kojima je zaista takva neka, neki program potreban, da se može to isfinancirati. Ko je donio tu odluku konkretno na vašem povjerenstvu? Pa to je donijelo povjerenstvo. Iz glasa sa većinama. Da, to se, to se povjerenstvo naravno dogovori. Ne može jedan član donijeti tak, neku odluku bez suglasnosti čitavog povjerenstva. A mo, ili se mogli iz ovih res, neraspoređenih sredstava možda bolje i jače financirati ove kvalitetne projekte koji su vam ovdje pristigli tako da se to stave ove koji nisu se sjetili javljati na ovaj natječaj za 2012. godinu? Pa gledajte, povjerenstvo je jeli, od sedam članova, svako je od njih imao za, e, zapravo svoje mišljenje. I et mišljenjem su se podudarila da je upravo su ta sredstva namijenjena za pojedini projekt koji su dakle e, dodijeljeni e, pripadajućim projektima tako da. Kako se sada udruge koje se primjerice, evo sjete, tak nekog dobrog projekta tijekom godine mogu e, javiti i zatražiti svoj udio iz ovih neraspoređenih sredstava? Pa oni se mogu, evo, prija, mogu, e, na primjer, svoj zahtjev uputiti upravnom odlu za društvene djelatnosti, odnosno e, u uredu e, gradonačelnika, jer se takva sredstva raspoređuju e, rješenjem gradonačelnika. A znači direktno gradonačelniku ili, ili kako idem? Da, može se gradonačelniku i upravnom odjelu za društvene Aha, znači, djelatnosti. Ili, ili. Evo, još jedna zanimljivost je da su po, organizaciju, do, po organizaciji dopuštena dva projekta za slanje. Dakle, svaka udruga može poslati da. dva projekta, no nismo mogli naći udrugu koja je dobila sredstva za oba. Dakle, ili ima neka udruga, možda je nama promaklo, da je udruga dobila dva odnosno da su i prošla dva projekta na natječaju? Mislim da nema. Takav slučaj, znači, prošao je samo jedan projekt. U propozicijama natječaja ne stoji da, da će oba projekta proći, nego znači da maksimalno može dva projekta prijaviti. E sad, u ovom slučaju, znači, nije... Kod nijedne udruge je prošla, prošla dva projekta jer povjerenstve smatralo da je jedan od projekata ili kvalitetni ili da se neki projekt podudara sa već nekim drugim projektom koje ko je udruga neka druga predložila. Tako da smo odlučili da zapravo damo udrugama šanse, što više udrugama damo šanse da... A zašto se da onda nije u naprijed odmah napisalo u, u tim kriterijima da svaka udruga može prijaviti jedan projekt, a ne sada da vi u biti odlučujete koji ćete projekt financirati. zato što udruzi. udruge zapravo neki puta is, e, ne znaju koji bi projekt prijavile. A znači ako mogu prijaviti samo jedan projekt, onda znaju doći isto tako u neku ovaj, e, nezavidnu poziciju koji prijek, projekt prijaviti. Ovako mogu dva i zapravo onda im možemo odabrati. Evo, mislim čisto zbog toga. Ok, nekim udrugama s kojima evo, surađujemo i koje su nam već i gostovale tijekom ovih godina Uh, u emisiji o civilno društvu Sektor 3, pone više u udrugama mladih. Uh, nije jasno zašto natječaj, to smo mogli čuti čak i u, ovom, u ovoj našoj anketi, razgovoru prije E, same emisije nije jasno zašto natječaj za mlade ne može biti odvojen od natječaja za udruge zašto se to fizički ne razdvoji kao što je predviđeno i gradskim programom za mlade da postoji potpuno natječaj za udruge mladih koji neće imati nikakvih dodirnih točaka sa natječajem za udruge civilnog društva Evo i, sad, i prema tome neće biti sad ni podložan sad tu nejakim manipulacijama da se udruga javlja za dva projekta s jednim projektom i tako dalje pa evo, ukoliko se to pokaže kao dobra, uh, dobar prijedlog i uh, mislim da nema nekog velikog razloga da se to ne odvoji. Ali to je predviđeno bilo i gradskim programom, mislim još za tamo neko 2000, gradskim programom za mlade, koje smo već u nekoliko isto navrata uh, predstavljali u ovoj našoj emisiji, čak smo tamo 2009. godine imali posebnu emisiju na Hrvatskom radio Karolcu koja je bila posvećena isključivo gradskom programu za mlade. Kako je stajalište vaše godijela uopće o tome? Dakle, o tome pa nekako evo, ja razdjeljivanju tih natječaja. Ja mogu za mlade predložiti to e, povjerenstvu da se to e, razdvoji. Mislim da nema nekih problema oko toga. A sad, da li će povjerenstvo to, na to pristati? I koje su sada ingerencije povjerenstva u vezi tog odvajanja e, Mislim da malo trebamo prodiskutirati mi to treba u to trebalo liči na gradsko vijeće moguće ili to može vaše uh, povjerenstvo pa evo, razdijeliti? Mislim da bi to trebala prodiskutirati u odjelu da vidimo kolike su sad tu uh, ovlasti povjerenstva da o tome odluči ili, dakle, mi kao odjel možemo već sami to poduzeti, ukoliko je to inicijativa i mladih ili savjeta mladih i udruga za mlade, Mislim da se tome To vare. stoji u gradskoj strategiji, dakle, gradskoj politici za mlade. A vjerojatno su to smatrali obzirom da sredstva od 200.000 kuna nisu ni prevelika ni premala doduše? do duše, ali opet onda raspisivanje dva natječaja, dva povjerenstva malo se odužuje i cijeli taj proces odlučivanja i dodjeljivanja sredstava. Možda su smatrali evo, čisto da je to praktičnije možda zbog toga. A zar ne bi bilo zgodnije da se napravi to povjerenstvo za projekte udruga mladih i za mlade i da u njemu sjede predstavnici mladih ljudi, predstavnici savjeta mladih, školskih odbora i tako dalje. Konkretno evo i vas i vašeg odjela, dakle, savjetnika, stručnih suradnika. Pa evo, upravo kako sam rekla, da nije ovoga neš, neka tema o kojoj ne možemo razgovarati da ću ja to svako predložiti znači, i inicirati u odjelu da se o tome povede računa za sljedeći natječaj. Kako ste imali reakcije? Je li uopće bilo nekih reakcija od korisnika sredstava ovih koji su dobili? Pa za sada ja nemam nekih reakcija. Uglavnom mislim da je oko 30-ak udruga zatražilo svoja sredstva koja su dobili na natječaju. Nemam nekih negativnih reakcija ni pretjerano nekih pozitivnih. Sad reakcija mislim da je očekivano da su udruge već onako... Navikle, Navikle na ovakve minimalne svote. Navikle na takav način srstava, da. Da. E, da, dakle, ono, niste onda ne možemo vas niti znate koliko su zadovoljni ili nisu. Jedino, evo, još, iz, ovoga, iz ovog, ovog razgovora u uoč, oči današnje emisije možemo čuditi da baš i nisu zadovoljni. Imaju li e, već nekih planiranih e, e, sredstava Koji su planovi za sljedeću godinu kako pristupiti natječaju? Znači, ovo... ovo nastaviti sa ovom istom praksom ili nešto malo preokrenuti. Pa mislim evo svako svak po novo nova godina donosi novi proračun, nova sredstva. Mi se nadamo da će sredstva biti veća za udruge, posebno za udruge mladih. Uh, I sve ove uh, inicijative koje dolaze sa strane udruga i da se razdvajaju u ti projekti, uh, da se možda povede više ovoga računa oko, oko uh, veće svote za projekte, da se manje projekata uh, financira sa više sredstava. Sve su to dobre ideje i, i dobri prijedlozi o kojima ćemo mi uh, povesti računa. A koje bi prema vama trebalo sredstvo općenito za udruge biti izdvojeno? Dakle, prema ovima što su udruge tražile za svoje projekte? Ko je bio maksimalni taj zbroj? Imate li taj podatak? Dakle, koliko, Aha, koliko su ukupno su udruge, udruge sve tražile... tražile? Pa one su tražile uglavnom maksimalni iznos i preko tog iznosa. Neke udruge su tražile i, mislim, do 50.000 kuna. To je bilo, mislim, u dva, tri slučaja. Uglavnom su udruge tražile maksimalni iznos od 15.000 kuna. Eto, mislim da je na natječe pristiglo 88 projekata. Eto, onda možete si to pomnožiti sa 15.000 kuna. Koji je to iznos? Da, da, da recimo da ovo koliko imamo predviđeno u kunama, da imamo toliko u eurima, bilo bi ono tu. Skoro pa dovoljno. Da bilo bi skoro pa dovoljno. Onda. Evo pa nadamo se da će na godinu biti malo bolja ta sredstva. Hoće li vam ovih nek nekoliko komentara koje smo dobili i kroz dakle, ove naše uoči današnje emisije i općenito kroz ovu anketu pomoći i nekako malo e, da se da se malo a hoće, rasvijetliti se sigurno hoće. Evo i sami vaši upiti na ovom današnjem intervju, meni će puno pomoći, tako da znam u kom smjeru ja sad mogu razgovarati, inicirati, predlagati, eto, mislim to je moja i uloga na kraju krajeva. Ok, puno vam hvala. Molim. Nao, nazad, da, ćemo, da ćemo se uskoro čuti sa, sa novim informacijama, sa nekako malo da, ć, da će udruge biti sretni, zadovoljni, da će biti predviđeno više sredstava za njima. Pa nadam se da će biti više sredstava pa se čujemo. No slušatelji, ovo je bilo sve za večeras. Slušajte nas i dalje u našem redovitom terminu utorkom u 20 sati ili na internetskim stranicama domach.hr stanica mir.org ili planetmagazin.net Emisija civilnom društvu sektor 3 realizirana je temeljem financijske potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Želim vam ugodan ostatak večer i do slušanja.